Значить, вже Марк. Андрій не вважав, що він спізнився. А хто ж знав, що Като не вміє чекати. Ну, що ти, Андрію, придумав? пробелькотіла вона. Навіщо? Значить, ні? насуплено запитав він. Що, ні? Що? Ну ми ж і так спілкуємося, усе в нормі. Като була блідою і нещасною. Її хотіло захищати і жаліти, пестити і ніжити. «Значить, ти мене не любиш?» «Чому він так тоді наполягав?» «Усе ж було цілком очевидно». Като приречено втупилась у стелю і похитала головою. «Ні». «Тоді покажи шрам», – раптом попросив Андрій і потяг ковдру. Като не встигла зреагувати. І Андрієвому погляду відкрився жахливий синьо-червоний 15-сантиметровий шрам. Живіт був безнадійно зіпсований. Андрій зітхнув. А чому не від вуха до вуха, не за великий? Мені було дуже погано, сказала Като. Ендоскопія це лише три-п'ять маленьких надрізів, ніяких шрамів і ніякого каліцтва. Навіть невіртуозна майстерність хірурга, техніка. А коли погано і справді не до естетики, вижити б, урятуватись. З Андрія естет так і не вийшов. Може, тепер і з Настею? Вони з Юшковою стали справжніми коханцями після печери. Все зненацько стало на свої місця. Катя не заважала, Настя допомагала. Використання жінок як підручного матеріалу не засмучувало Андрія. Якщо хворому потрібна перев'язка, неважливо, які руки її роблять, Настя відкривала перспективу. А піддаватись їй було легко. В очах щораз частіше миготів Андрія американський смугастик. Андрій набирався поваги до себе і продавався. Їхній роман не помічали. Ну хіба можна запідозрити обрізки в тому, що вони захочуть стати тортом? Андрій посміхався і з сумом дивився на Марка, який так зненацька зірвався з карнизу. Ногу Маркові збирали довго, Андрій заходив до нього після роботи і під час чергувань Марк одужував повільно, ніби від напасті. Біля дверей палати чатував охоронець, беріг від родинного гніву. Марк вчився плакати. Андрій вже умів, але зізнаватись було соромно. Тим більше, що за такі консультації ніхто не платить. «Це дуже огидно виглядає», – запитав якось Марк, змахуючи сльозу. «Ну, я перед дзеркалом не пробував. Треба в Каті запитати», – посміхнувся Андрій. «Ти що?» «А від злості, від заздрості. Якомусь було в відділення, а мені – дулю. Я не династичний лікар». «Мені не належить?» Андрій зітхнув, а Марк засміявся. «Ах, слабакими з тобою, Андрію! Наша като єдина з нас справжній чоловік. Ти, наприклад, бачив, щоб вона плакала?» «Ну, мене теж ніхто, крім дружини, не бачив. Це не факт». Марк пожвавішив і спромігся сісти в ліжку. Обличчя болісно викривилося. «Ой, чорт! Нога!» Розкажи Андрію, вбивати страшно? Це тобі видніше, глухо відповів Андрій. Я не пам'ятаю. Але ж на столі вмирали люди. Значить, ти їх убив? Не хотів, але вбив. Я правильно мислю? Марк важко дивився Андрієві в очі. Майже, сказав Андрій. Добре, коли знаєш один одного сто років. Це було стовідсоткове розуміння під девізом «повертаючись до вивченого».